Jajamän, här har ni mig. Jag vet inte riktigt vilken form jag har antagit idag. Jag har lite svårt att, att se på mig själv så eh, jag har gjort ett försök att, att likna min omgivning i alla fall men jag vet rackan hur det ser ut. Nej, det kan vara lite lurigt det där att försöka smälta in. Oftast är det någonting som ändå sticker ut på en kan jag tycka och... Vissa tycker det är en bra grej, andra tycker att det är mindre bra. Jag försöker oftast vara mig själv. Det är alldeles för mycket ansträngande att vara någonting man inte är så varför försöka? Den energin kan man ju spendera på betydligt intressantare saker. Ja, i för sig. Men å andra sidan, man kan kanske vara två saker och båda är en själv som man kan växla mellan. Och det kan göra det hela mycket intressant också. Det, det kräver en del eh, ansträngning och det här på psyket emellanåt när man blir lätt lite förvirrad. Så eh, ja, jag vet inte hur det kommer att bli för min del idag faktiskt. Men ja, huvudsaken är väl att det blir någonting kan jag tycka. Och det är väl också lite. Lite temat för dagen, det får bli någonting åtminstone, med, med tanke på vilka som är involverade och så vidare så kan jag tänka mig att mycket mycket snack har gått i de banorna och dagens avsnitt är ju, ja, det är ju mitt på sätt och vis i och med att vi vi idag ska prata om min Guilty Pleasure-film. Förra veckan så snackade vi ju om temat Guilty Pleasures, vad det är, hur det fungerar och så vidare. Och vi satt ju och radade upp en massa exempel som vi båda har och satt och pratade om. Nu ska vi titta på en specifik film på min lista och jag tror inte att det här valet är särskilt chockerande. <laughs> Nej det var inte så att jag gick i taket här i alla fall Det, det, det kändes någorlunda väntat Och ja, det är väl så för de flesta som, som känner kära Danny här också Att eh, han har en viss förkärlek åt en viss franchise Och eh, att det skulle bli, bli tal om det när vi pratade guilty pleasures Det, det kändes någorlunda självklart faktiskt Ja, det kändes ju självklart redan i förra avsnittet, om vi ska vara helt ärliga. Vi, vi, vi försökte ju fundera ut någonting som skulle vara spännande från var och en av oss. Men hur jag än vände av vred på det, jag var tvungen att ta upp den här franchisen i förra avsnittet och att inte välja någon av de här som, som min film det skulle bli helt fel om jag ska vara helt ärlig. Det, det är bara så rätt att ta upp den här idag från, från min sida. Tjatigt kanske, förutsägbart absolut. Men eh, jag kommer nog att säga en del intressant idag trots allt. Jag ska inte bara sitta här och vara ursäktande till allt. <laughs> Nej, det, det här är väl en film som eh, tåler en del kritik också kan jag tänka. Det, det, det finns lite skavanker här och där så det, det är inte bara fråga om ja, sån här härlig nostalgi rakt igenom utan ja, det, det är ju en film av en viss filmskapare och eh, gjord av en viss studio som eh, ja, vi har en tendens att kanske höja ögonbrynen åt lite grann emellanåt. Ja, alltså. Den här filmskaparen har ju en tendens att dra åt ett, ett väldigt förutsägbart håll. Och när han kom på tal som skaparen till de här filmerna blev jag. Ganska förvånad måste jag säga. Jag förväntade mig att någon som Steven Spielberg skulle sitta vid rodret. Nu är han ju involverad i det här men mer som producent och det är inte riktigt samma sak där. Det är inte riktigt den visionen som kommer in i filmen i så fall och det, det gjorde mig besviken. Kan vi ska prata om idag har ju... En del visioner trots allt det är bara det att de är väldigt få de är väldigt fyrkantiga de är väldigt högljudda och allt passar de inte att stoppa in i. <laughs> Nej men han försöker i alla fall. För Karn har ja, samma vision med varenda film han tar och sätter sig vid och ska få till stånd. Och, ja, det hela verkar ha en tendens att kännas lite ja, detsamma när man tittar på det hela. Det innehåller samma element och har ungefär samma struktur och ser ungefär likadana ut. Sen kan man byta ut lite godtyckliga saker mot andra och så mm. Nu man en ny film av den här Karn men ja, det är ändå ett, en formula som verkar gå hem för det är ju också filmer som drar hem en och annan krona när de väl släpps Så eh, nog verkar det finnas folk som tycker om det han gör i alla fall. Jag tror att det beror mycket på att filmerna som den här Karn gör är väldigt enkla att ta till sig. Du behöver inte fundera särskilt mycket över särskilt många saker här utan det sköljer bara över dig. Och det är lättuggat det är lätt smält och det är hans inställning till manus många gånger. Och det är någonting som gör mig extremt deprimerad egentligen. Därför ett manus ska ju innehålla väldigt mycket karaktärsutveckling, historieupptrappning, plots, subplots och allt möjligt annat. Det ska finnas en intressant dramatisk kurva och så vidare och så vidare. Där är många komplexa ingredienser som ska fungera och han är inte intresserad av någon av dem. Visst, han har manusförfattare som sitter och skriver filmerna han sedan producerar och regisserar, men han har ju ganska mycket att säga till om vad som är i manus, vad som inte ska vara i manus och så vidare och det gör ju att hans fingeravtryck syns ju överallt, även om inte hans namn står signerat någonstans på någonting i projektet. Han är där, han är runt och fingrar och har sig och vissa saker skulle han kanske låta andra ordna åt honom. Ja eller så, så har han omgett sig av eh, ja det ja, och likasinnade som eh, verkar förstå vad va Karn vill ha i sin film och, och jobbar åt, åt exakt samma håll för jag säger vad man vill om, om kvaliteten här hur de eh, bygger upp sina filmer hur de eh, tar och, och realiserar sina filmer det, det finns ändå en Eh, någorlunda konstant eh, vinkling på, på alla Alstern gör det här som ändå... Jag skapar det här fingeravtrycket du pratar om att eh, eh, allting eh, känns verkligen kopplat till, till just regissören här och ja, jag vet inte varför det, det är på det viset och... Det är många filmer som vad jag förstår har lite ja, tonala skiftningar emellanåt och mm, det, det kommer vi kanske att, att ta in lite senare i diskussionen här också. Men mm -hmm. alltså det, filmerna känns ändå eh, som att de är, de är gjorda av en, en, en specifik filmskapare så att den har ju fått en, en identitet som det inte går att ta miste på i alla fall. Det är ju faktiskt sant. Alltså, Alla hans filmer känns ju väldigt ja, snarlika på så sätt att det, det är samma stil, det är samma idéer, det är samma tankar, det är samma filosofier och så vidare. Och det är inte nödvändigtvis någonting som är dåligt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag menar... Som filmskapare blir man ju oftast känd för att man har ett visst sätt att göra saker och ting. Eller att man mm. utforskar vissa delar av kamera- och filmarbetet och så vidare. Att man äm, har en identitet som regissör. Och för all del... Det har ju kan och det ska han ju naturligtvis ha viss heder till. Sen är ju frågan, vad passar att slänga in för historier i den typen av identitet? Och jag kan tänka mig att väldigt många säger Ja men den här filmserien är väl perfekt för honom därför den är höggud, den är skrällig, den är explosiv etc., etc. Det är ju en så kallad match made in heaven- och på det skulle jag vilja säga... ja, det behöver inte vara. Det kan vara. Delar av den här franchisen har ju definitivt element som är väldigt knutna till den här Kahn. Men långt från allt. Och därför så hade jag nog velat ha en lite mer mångsidig regissör. Men nu blev det den här kan, Han har varit involverad i ja, åtminstone fem filmer. Och... Ja, det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vilken den första av de här filmerna som vi har sett till idag är. Jo, vi har ju sett på Transformers från 2007 i regi av Michael Bay och med manus av Roberto Orci och Alex Kurtzman. Och utan att bli långrandig så kan vi ju säga som så att Transformers är en franchise som ägs utav Hasbro. Som bygger på leksaker mestadels utvecklade utav Takara i Japan. Hasbro fick licenserna på de här leksakerna i väst och... De ville sälja dem men ville ha lite mer än bara en cool leksak. De ville ha någon form av historia och rollfigurer att bygga upp runt dem. Och därför så, så tog de nytta av Marvel som skapade identiteter till de här olika leksakerna etc. etc. Det slog igenom väldigt hårt. Transformers blev ett fenomen och fortsätter att vara ett fenomen än idag. Den så kallade Bibeln eller Transformers Bibeln som togs fram med information om de här olika rollfigurerna, hur de tänker, hur de agerar, svagheter, styrkor etc. etc. används ju mer eller mindre fortfarande. Visst gör man ändringar, visst gör man omtolkningar, visst är andra kreatörer involverade här och där... ...men essensen håller de fortfarande ganska nära originalet. Och originalet, eller G1 som Generation 1 utav Transformers kallas, det är ju vad som har varit basen till dagens film... Frågan är bara hur mycket av ursprungsatmosfären och ursprungsrollfigurerna som de har behållit till den här. Ja det, det, det kommer ju säkerligen att diskuteras men redan nu kan väl jag säga att den där bibeln du pratar om den kastade Michael Bay nog snabbt åt sidan när han skulle göra sina versioner av, av robotarna här för ja, det är inte många av karaktärerna i den här filmen som jag faktiskt riktigt känner igen. En eller två möjligtvis, alla andra det är helt egna skapelser känns det som. Så ja, man har tagit sig en hel del friheter vilket i och för sig är förståeligt med tanke på ursprungsmaterialet där. Det var inte så väldigt mycket att, att kunna ta fasta på och jobba med där. Själva den animerade serien, den, den var ganska så... Ja, vad ska man säga, tillsluten här. Den, den gav inte så väldigt mycket rum att, att expandera. Mm. Eh, men, men det fanns ju ändå en karaktärsbyggande i, i, i serierna- och eh, i den animerade serien också- som man ja, faktiskt hade kunnat dra lite nytta av här- för att få det hela att bli lite mer intressant. Men ja... Den här filmen har ju gått åt ett lite annat håll, känns det så? Ja, ett annat håll är nog en underdrift faktiskt. Man har omtolkat väldigt, väldigt mycket för den här filmen. En hel del kan jag faktiskt förstå. Därför vissa saker fungerar bättre animerat än som, ja, spelfilm. Där det ska kombineras med saker som ändå ska se hyfsat verkliga ut, om vi säger så. Om du ska återskapa en robot som interagerar med en människa då måste den ju se hyfsat realistisk ut. Och det finns ju vissa designval som man har gjort i den gamla serien som inte riktigt går att översätta rakt av. Det, det måste tolkas om. Sen finns det nyanser i omtolkning och utan att gå in för mycket på det visuella redan nu så kan vi väl säga att jag har en, en del frågetecken runt nyanserna som Michael Bay har valt här. Det är väldigt mycket som känns väldigt udda om jag ska vara helt ärlig men vi, vi kommer att gå in på designvalen, vi kommer att göra det men... Om man ser på Transformers från manuset så är det ju ett väldigt platt och fyrkantigt manus. Jag ska vara så ärlig att säga, det är inget nytt under solen här. Chockerande nog så upptäckte jag nu när jag tittade på den här inför inspelningen och var extra kritisk att det finns faktiskt skämt i den här första filmen som fungerar. Tyvärr så är de ju instoppade bland en hel del tveksamma skämt och humor som är väldigt, väldigt låg. Och därför så blir det ibland väldigt svårt att njuta ut av de där skämten som faktiskt är riktigt bra. Jag ska, jag ska vara schysst och säga vissa av dem är riktigt kul. Jag, jag fnissade faktiskt till riktigt högt när jag hörde dem och tänkte, ja men det där är ju faktiskt ganska smart. Och sedan kom det ett ett riktigt taffligt skämt, eller ett riktigt sexistiskt skämt, eller ett tveksamt skämt som har med rasstereotyper och liknande. Och så insåg jag, okej, okay, de här guldkornen är inströsslade bland en massa annat, och... Där dialogen ibland kan vara helt okej okay, så kommer det kommentarer som är helt vansinniga. Där är rolltolkningar som är riktigt, riktigt ifrågasättbara. Och. Äh, lika mycket som jag kan skratta åt en rollfigur så gör den mig lite så här illa till mods också. Det beror helt på vilken scen. Mm, ja, det, det, det hoppar lite här. Eh, definitivt alltså. Men eh, ja, när jag så... Transformers för första gången här, det här är faktiskt inte min, min, min första rodeo i, i transformers serien här faktiskt, eh, så eh, hade jag samma känsla faktiskt att det, det, det finns antydan till, till lite smart manuskrivande här också, eh, det finns alltså små scener, små dialoger eh, där, där man gör lite smarta iakttagelser, man, man vänder på eh, publikens förväntningar är lite annan ibland. Man verkar nästan vara lite självmedveten också. Och ja, mm. det är såna här små scener som verkligen kommer från ingenstans som man hyar till och tänker wow vad har jag hamnat i en annan film här nu helt plötsligt. Där fungerar det riktigt bra rent ut sagt. Och ja, det måste ju bara ha en, en helt annan manusförfattare som har råkat få lite, lite scener behållna från ett tidigare utkast eller något sånt. Eller så är det en manusdoktor som har varit inne och snitsat till lite grejer i, i, i slutfasen där för att ja, få det att fungera lite bättre. Eh, vad vet jag. Men alltså det, det, är, det är lite märkligt. Men jag var faktiskt förvånad över att det, att det fanns en, en så pass bra humor i filmen ändå. Men som du säger nästan direkt så kontrar de de smarta ejaktagelserna med något riktigt plumt eller underbältet humor eller något sådant. Precis som att de var. De nästan skämdes över att ha lyckats snitsa till det så väl som de gjort och verkligen ta ner det på jorden och avgrunden igen, kanske. Men ja, det är synd att det inte finns mer sådant i filmen faktiskt. För det hade kunnat göra den. Riktigt behaglig att kolla på emellanåt. Men ja, det, det blir mycket upp och ner här. Små eh, ögonblick av eh, fascination och beundran. Och sedan så, så dyker vi rakt ner i, i gäggan igen. Ja, det ska faktiskt sägas att det har funnits väldigt många varianter på det här manuset. Eh, vad jag har förstått åtminstone. De ska ha gjort om historien väldigt många gånger. Och ursprungligen ska det ha varit historien om en pojke och hans första bil. Det var grunden till historien. och Det är lite det konceptet de senare återanvänder i Bumblebee, för då är det det som är kärnan till historien. Visst, mm. de har essensen av det kvar här också, men det är, det är en sidogrej. Det är inte alls särskilt viktigt. Det, det tas upp i början som om det var viktigt, sen glöms det mer eller mindre bort och jag tyckte det var synd för det, det är här man lägger en viss emotionell grund som skulle kunna vara väldigt smart och väldigt intressant men liksom mycket annat så tar man upp bra idéer glömmer bort dem eller fördömar dem och så blir det inte mycket mer än så så jag är ganska säker på ja, här har varit en manusdoktor inne och hjälpt till lite här och där för säg vad du vill Ochi och Kurtzman är inga genier när det gäller att skriva manus. Jag vill inte sparka för mycket på Ochi för jag har inte sett något av hans äh, ja nyligen gjorda material men Kurtzman, han verkar tro att han är något geni när det gäller att skriva manus, att skriva humor, att skriva drama och så vidare för han fortsätts ju att anställas runt om i Hollywood och han har den ena floppen efter den andra. En av de största är väl den senaste tolkningen på mumien som fullständigt totalhavererade och det är hans historia helt enkelt. Jag trodde att när man gjorde någonting sådant att man blev bandlyst från Hollywood men, men Kurtzman verkar kunna hålla sig kvar och det gör mig deprimerad faktiskt. För man märker när det är någon annan som har varit inne och skruvat till det. För då blir det en helt annan ton, en helt annan inställning. Och hade bara den personen fått vara kvar så tror jag att det hade kunnat bli en så mycket, mycket bättre upplevelse. Jag menar, vissa skämt måste inte vara uppe i ansiktet. Det kan vara det lite obekväma. Det kan vara det lite, är jag rätt person på rätt plats-humor? Jag menar, jag tänker på när de håller på att samla ihop alla människor som blir involverade i det här kriget som eh, filmen handlar om. Och mitt i all den här smeten, då sitter killen som har eh, blivit involverad. Han känner sig bortkommen, han vet inte varför han är där egentligen. Någon frågar, så eh, varför är du här bland alla analytiker och tekniker och militär och så vidare? Och hans eh, mycket pinsamma svar är... Ja, jag, jag köpte en begagnad bil, Visar sig vara en utomjordisk robot, så ja. Och det, jag tycker det är gulligt, det är checkt. Alltså, det, det, det, det, det är härligt, det är mänskligt på något sätt. Det är någonting som jag ändå kan föreställa mig att någon i den här situationen kunde ha sagt samtidigt som det har en, en lite glimt i ögat. Mm, ja, men visst. Det är just sådana scener där filmen verkligen tar och ja, visar sig från sin bästa sida. Man ser, genom humorn ser man också mänskligheten lite grann i, i karaktärerna också. Och det är för mig bland den bästa formen av humor, att den, den har inte bara... Som syfte att locka fram ett, ett billigt skratt utan ja, man, man får även se någonting hos, hos rollfigurerna där också. Och ja, i, i det fallet så, så ser vi ju den, den unge killens lite, lite pinsamma närvaro där också. Att han, han känner sig verkligen att han, han hör hemma i det här gänget och ja, det, det, hans historia det gör honom inte till den den tuffaste hjälten i världen också så han är verkligen nedtryckt i, i skorna men han försöker vitsa till det så, så gott han kan där och ja, det är sådana scener som jag faktiskt kan uppskatta i Transformers det, det är verkligen synd att det, det är inte finns fler sådana för det kunde faktiskt bli en en ja, intressant historia mellan olika organismer och deras förmåga att arbeta tillsammans och ja, allt möjligt. För, och inte bara en, en, en two-faction-film visst hade man kunnat komplettera det med, med actionsekvenserna där, men då hade det samtidigt betytt mer för oss tittare vi hade varit mer investerade och vi hade känt att det, det här kriget det betyder någonting för oss och, ja, den, den vägen kanske man inte gick med, med base transformers Nej, Bayformers är inte känd för det subtila om vi säger så. Och du har ju helt rätt, alltså hade man knutit mycket mer till rollfigurerna i, ja inte bara actionsekvenserna utan genom hela filmen så hade det ju blivit en, en mänsklighet där som hade blivit desto starkare och... Om vi ska känna någonting för rollfigurerna, inte bara när de går runt och gör saker eller snackar, utan när de är i stridssituationer och liknande, då måste vi ha den här kopplingen. Vi måste känna att, åh oh, jag gillar de här personerna, jag vill att de ska överleva, om någon blir skadad blir jag ledsen och så vidare, en, en, en emotionell investering. Och de börjar ju lite grann i början på filmen att, att peppra in sådana där saker som skulle kunna expandera och bli någonting göttigt. Vi kanske får en känsla för de här soldaterna som ska bli involverade. Vi får kanske större känsla för tonåringen och hans vänner, etc, etc. Men man havsar till det så enormt mycket. Man har bara precis med det man behöver för att man ska kunna säga ja, men vi har karaktärsutveckling i det. Ja, men det är bara det yttersta. Vi behöver mer. Vi behöver köta till det. Vi behöver krydda till det. Vi behöver göra det till någonting mer än bara det absolut minsta gemensamma för att det ska fungera. Det, det känns som så många förlorade chanser, men vi ville ju få in lite drog och fis och sex skämt där också så att det, ja, det, fick, ju, det fick ju mänskligheten stryka på foten för <laughs> Ja fast vad andra sidan det är väl mycket av det som innebär att vara människa just droger, fisar och, och annat där. så att det har en, en viss del av, av mänskligheten i sig men kanske inte den, den viktigaste delen om man säger så om man frågar mig i alla fall men ja, det, det är riktigt märkligt vad, vad de väljer att, att fokusera på här i, i Base Transformers. Man, man börjar ju med att, att presentera ja, vår första kontakt med, med hotet där i form av en, en stridscen ute i, i öknen. Och det läggs ju väldigt mycket krut, mm. både bokstavligt och bildligt, på eh, Just soldaterna där och deras kamp mot ja, det okända hotet som då kommer att visa sig vara utomjordiska robotar. Och helt plötsligt så verkar filmen tycka att det här var väl inte intressant längre. Och all den tid som man har investerat i, i filmen fram till den punkten... Den, med totalt bortkastad. Visst kommer de tillbaka senare i, i filmen men mer som bakgrundsfigurer än något annat. De, de träder ju aldrig riktigt fram i rampljuset igen så att det, det känns riktigt märkligt. Att man inte väljer att plocka fram den biten lite mer och samköra med den andra Ciro historien som de har med killen som köper bil som visar sig vara en robot och som kanske är central för hur man ska ta och bekämpa hotet också. Eh, och kanske samköra där lite grann, ta element från båda sidohistorierna och plocka samman i slutet så att eh, vi faktiskt får en utdelning på, på båda berättelserna att eh, båda har någonting med sig in till slutstriden och ja, att det, det, det verkligen händer någonting när eh, de båda grenarna sammanfogas igen men den vägen går man aldrig riktigt man känner att eh, de är lite på det spår där och, och, och nästan är på och nosar med och, och eh, fläta ihop de, de båda sidorhistorierna. Men det, det blir aldrig något riktigt av det hela för man har. Eh, verkligen bestämt sig för vilken historia som egentligen är viktigast mot slutet till och allting annat för att stå, stå åt sidan för nu har vi bara tid att, att spendera på två av personerna här och inte någon annan och ja, det, är, det är sådana val som jag kan ta och, och grymta lite åt när jag sitter och kollar på, på Transformers. Ja, jag håller faktiskt med dig om att det skulle ha blandats upp bättre och avvägts bättre. Dock vill jag understryka att jag, jag tycker faktiskt väldigt mycket om den inledande sekvensen här med militären ute i öknen. Allting är lugnt, ingenting verkar illa och så plötsligt dyker den här okända helikoptern upp. Och den kommer och landar och helt plötsligt så bryter helvetet löst. Och det, det är ett snyggt sätt att introducera hotet, åtminstone från den onda sidan så att säga. Här har vi någon som inte bryr sig om mänskligheten. Den är ute efter någonting specifikt och allt annat, det struntar den blanka tusen i. Och där har vi en snygg etablering, det här är vad vi har framför oss. Sedan får vi anknytningen till den unge pojken, hans liv och hur hans historia börjar trappas upp. Hade de här två sidohistorierna byggts upp på samma vis, i samma takt och att de sedan hade flätats ihop lite snyggare på slutet då hade jag inte haft något problem med att filmen är uppdelad på bägge två för vi ser det ur två väldigt, väldigt olika synvinklar. Men som du säger... Pojkens historia blir väldigt mycket viktigare än militärens även om det är militärens som inleder alltihopa och det, det känns lite som att man, man såg de här båda tänkte halvvägs in, ah, det här är mest ett spektakel det, det vill vi ha men, men här har vi hjärtat i historien. Ja men etablerar inte så mycket med rollfigurer som senare inte betyder någonting. Om du ska ha med dem, gör dem viktiga och om de bara ska vara halvviktiga, ge dem det utrymmet som känns berättigat. Mm, –Ja, precis. Det man, annars, jag, jag kände mig lite, lite smålurad första gången man, man så Transformers. eller Man var bara tum. Jaha, vad, vad betyder det här i, i slutändan? Jag håller med alltså att det, det var en väldigt bra inledning. Jag förstod varför de ville köra den som inledningssekvens med just soldaterna och deras första möte med, med hotet där. Eh, men... De bygger ju samtidigt upp de här eh, soldaterna som just huvudpersonerna i den här filmen. De börjar mm. så smått få sina eh, karaktärer presenterade för oss här, vad, vad som driver dem och... Eh, Ja, helt plötsligt så bara klipps de bort och så ska vi börja presentera filmen igen mm. på en annan sida av världen och presenteras för ja, de godsinnade robotarna här också och tillsammans med den unge tonåringen ta och bekanta oss med det här, det här främmande och... Ja, det, det blir liksom en, en omstart som känns onaturlig och att man helt plötsligt är tvungen att, att lägga en del av filmen till sidan för att kunna ja, börja lägga ett nytt pussel och, och knyta nya band och, och se vad det hela handlar om det, ja, det, det är inte det smartaste manuskrivandet i världen Visst finns det element i, i båda sidohistorierna som eh, fungerar och ser man bara på dem var och en för sig så ja, det, det, det är inte det, det är sämsta jag upplevt på, på långa vägar faktiskt. Men eh, ja, den här oförmågan att få det hela till att bli en, en sammanhängande enhet det, det har de absolut inte lyckats med. Nej, där, där är mycket som brister och det känns lite som att de tröttnade på vissa saker halvvägs. Det är många trådar som hänger oknutna och man får inte veta vad det leder till, vilka överlever etc, etc. Det är bara ett mishmash. Men innan vi går djupare in så är det väl hög tid att ta en närmare titt på vad handlar egentligen Transformers om? Jo, den uråldriga artefakten The Allspark har förmågan att ge liv åt mekaniska föremål och skapade en gång i tiden en ras med självmedvetna robotar som kallas för Transformers. Dessa robotar kom sedan att delas upp i två läger, det godhjärtade Autobots och det önskefulla Decepticons. Ett krig utbröt mellan de båda falangerna då Decepticons ville ha total kontroll över The Allspark. Kriget ledde till att artefakten gled Transformers helt ur händerna och försvann ut i den mörka okända rymden. Tusentals år senare har Transformers spårat The Allspark till en liten planet vid namn Jorden. Med deras förmåga att förvandla sig till andra mekaniska objekt har det infiltrerat människorna i deras jakt på det allsmäktiga föremålet. Nyckeln till att hitta The Allspark verkar vara kopplad till en tonåring vid namn Sam Witwicky vars förfader kan ha snubblat över information om var The Allspark kan ha landat. Sam har däremot viktigare problem att tackla, som att skaffa sig en bil och få flickan i hans drömmar att bli medveten om hans existens. Och jag gillar egentligen den här historien på så sätt att det är en klassisk hjältesresa. Vi har någon som börjar väldigt ung, väldigt naiv, men väldigt trångsynt bild av vad som är viktigt. Det enda som betyder någonting för Sam det är att skaffa bil och bli tillräckligt poppis för att få en flickvän. Det är allt. Ingenting annat betyder någonting för honom. Och helt plötsligt så dras han in i den här konflikten väldigt ofrivilligt. Och han stretar emot till en början för att senare allt eftersom blir mer och mer behjälplig för att senare mot slutet blir en väldigt viktig del för att avsluta striden, eller åtminstone striden fram tills dess. Och det är, må hända inte Luke Skywalkers utveckling vi har här, men, men Sam har ändå en, en viss utveckling, en viss mognad som man nästan helt bortser i, i följande filmer- för då vill man ha samma utveckling en gång till- och det kallar jag <gård> dåligt manusförfattande. Men allt nog, vi ska fokusera på den här filmen. Och för all del, vi har kontrasten- mellan den unge killen i en väldigt lugn och fin miljö- kontra militären ute i en, i en väldigt hetsk situation- så för all del, det fungerar. Jag uppskattar det för vad det försöker vara. Det innehåller inte särskilt mycket subtilt material. Det är väldigt skrivet på näsan. Men för all del, det fungerar. Sam som rollfigur och Michaela, tjejen som han blir intresserad av som också blir indragen i det här allt eftersom är väldigt fyrkantiga. Väldigt förutsägbara. Den lilla charm som Sam och Michaela har, det är ju skådespelarna som tillför det. Men jag vet inte om det är tillräckligt för att faktiskt göra dem bra. Jag skulle ju vilja säga att Charlie Buff är hyfsat bra i den här filmen. Jag menar, vissa komiska situationer hanterar han, andra känns ganska så pinsamma och jobbiga och inte på det där sättet man kan skratta åt utan på det där sättet som man tycker är banalt och eh, borde ha tagits bort från filmen men det fungerar Michaela, spelad av Megan Fox är ännu fyrkantiga för hon är bara den snygga tjejen som visar sig vara väldigt bra på mekanik men ingen bryr sig om det för hon är ju så snygg och, och det är hennes Ark att gå i den här, att få någon form av igenkänning att, att hon är smart också. Ja, det är, hennes eh, utveckling är väl i, i stort sett att eh, hon ska lära sig att inte falla för fel sorts killar också. Eh, att eh, de, de lite, lite fjantigare och eh, opopulära killarna, de kan tillföra lite dem också här. Eh, så att det, det är väl hennes lärdom i den här historien förutom att eh, visa vad hon egentligen kan, att hon är mer än eh, det vackra ansiktet så att säga men ja, då, då tar jag verkligen och, och gräver djupt i, i det här manuset och försöker plocka fram saker som kanske inte finns där alla gånger för ja, det, det sker inte så mycket med Michaela här jag är rädd för och Sam ja, där sker det ju lite mer i, i rollfiguren här och ja, han, han presenteras för det första som en, en riktig människa och har sina problem man får lära känna honom och följa honom en bit på vägen innan det börjar hända konstiga saker och ja det, det, det är helt okej okay, som du säger det, det kunde ju gjorts mycket, mycket bättre naturligtvis men man har med det, det mest centrala man behöver för att och få en huvudroll att fungera här och jag tycker både, både Shia LaBeouf och eh, Megan Fox gör, gör vad de kan här, de, de tillför mycket energi och närvaro definitivt och, och gör dem här egentligen till, till bättre rollfigurer än vad de borde vara mm. eh, så här får man ju igen en hel del cred, eh, jag håller med om att, att Shia kanske inte är 100 procent på banan alla gånger och eh, han har en viss komisk timing, det får man väl ändå säga han, han kan leverera mm komiska repliker eh, i rätt ögonblick och ja, på rätt sätt också men eh, ibland så Kommer han inte riktigt hela vägen där. Man ser att han försöker och ja, för det mesta är det, är det bra nog. Eh, Megan får ju aldrig riktigt de, de chanserna i, i den här filmen. utan Hon ska bara vara ja, nästan bisittaren och, och det romantiska objektet. där Hon får först saker att göra mot slutet av filmen. Eh, innan dess så... Eh, ja, är det inte mycket, mycket skådespeleri- som, som krävs för, för att gestalta Michaela- där i Sverige Men Janne, det, det överlag alltså för den här filmen- med det här manuset- så är det helt, helt okej- okay skådespelarensatser. Det tragiska när det gäller Michaela- och Megan Fox- det är ju att hon är där- om vi ska vara helt ärliga- som ögongodis för publiken- inte mycket mer- och det är en av de där stereotyperna som Michael Bay älskar att ha med i sina filmer. Han vill ha en snygg brud som killarna kan sitta och titta på och en hyfsat snygg kille som tjejerna kan sitta och titta på. Och det är väldigt fyrkantigt, jag kan förstå idén med det men det är så... Det är så plumpt och illa genomfört att det är så transparent, särskilt i den här filmen. Men det blir ju inte bättre i de andra filmerna och det blir inte bättre i andra Michael Bay-filmer heller. Detsamma gäller de stereotyper som han väljer att använda runt svarta människor, runt människor av andra etniciteter etc. etc. Det finns mycket där som är pinsamt, som fortsätter att dyka upp i hans filmer. Mm. Jag, jag trodde att han skulle bli någonstans självmedveten att okej, okay, vi kanske inte ska dra... På de här stereotyperna så mycket, det, det, det gör folk irriterade och upprörda. Men nej, han fortsätter för det tycker han är kul, uppenbarligen. Men till Megan Fox Cred, hon gör vad hon kan med det lilla hon har fått. Samma sak med Shia Buff. Han har en komisk timing precis som du säger. Och det obekväma och nya som skådespelare fungerar ju med Sam för han ska ju vara lite obekväm och lite osäker så det, det synkar väl upp med rollfiguren fungerar helt okej okay. ingenting att höja till skyarna men ingenting jag vill bespotta heller, definitivt inte men om vi ska lämna de här två rollfigurerna och titta på de två rollfigurerna som förmodligen de flesta skulle kalla huvudrollerna i den här filmen för vi har ju fraktionsledarna Optimus Prime och Megatron. Den fredsälskande Autobotten och den helt skoningslösa Decepticonen. Och de här två rollfigurerna är ju extremt populära i Transformers som vi säger så. Där är ju ingen inkarnation av Transformers som inte har de här båda. Och det är ju för att de är symbolerna för Transformers- och när jag fick reda på att det var Peter Cullen som skulle reprisera sin ursprungsroll som Optimus Prime så blev jag glad Och det blir jag fortfarande. Peter Cullen gör en fantastisk Optimus Prime, den rätta Optimus Prime. Och hur tafflig dialogen än är, hur illa situationerna än är, hur illa humorn än är, det är fortfarande Peter Cullen. Ja, det, det går inte att ta miste på där. Man, man får den rätta Optimus-känslan på en gång så, så fort man hör Peter Collins stämma. Den är så respektingivande, nästan nobel i sitt uttryck där det ger genast karaktär åt den här eh, ja, till synes skärlösa plåtburken som vi presenteras för eh, så att det är så mycket som hänger på just rösten i, i det här fallet och, och Peter Cullen, ja han han har eh, hittat precis rätt röst till den här nobla ledaren som vill göra det rätta i alla lägen och inte är rädd att göra uppoffringar för eh, att, att det goda ska gå segrande ur striden här. Och ja, det, det, det, det bara fungerar. Det, här är det fråga om, om drän och stjärngjutning även om orden som kommer ur eh, Peter Collins mun kanske inte är de, de bästa i, i alla lägen. Men eh, nog eh, finns det ett spår av original Optimus i, eh, i Transformers här också. Även om eh, de har ändrat vissa andra grejer så, eh, så eh, är det väl Optimus Prime den av Transformers som jag faktiskt känner igen i den här filmen. Ja, de har ju valt en annan design på lastbil till honom. Och det finns ju en hel del andra saker med designen vi ska prata om senare som... Mm. Kanske inte är det bästa, men essensen är där. Det känns ju åtminstone som att det här är Optimus. Det här är den ledaren som vi vill se. Frågan är bara om det är den Megatron som vi vill se. För de har ju ändrat väldigt, väldigt mycket på den här figuren för att han ska fungera i filmen. Och det kan jag förstå så länge det är rätt essens där. Jag ställer mig fortfarande frågande varför Frank Welker som gjorde den ursprungliga Megatrons röst inte kallades in att göra den här. Missförstår mig rätt, Hugo Weaving gör en bra Megatron, men det är inte den Megatron. Nej, det, det är det väl ändå inte, men... Eh... Ja, rösten är så, så förvrängd eh, i det här fallet att det nästan ja, känns rätt på något vis. Jag tror inte Frank Welker behövde ha någon röstförvrängare när han spelar in ursprungsversionen där, för Han kan ju göra det på egen hand med sina stämpan på något konstigt vis där men att man har manipulerat Hugo Weavings stämma här känns lite mer självklart men det, det, det klingar inte helt fel i, i mina öron de har inte så väldigt många ord att yttra i alla fall här men ja det, det, det, det är väl okej okay. mm. skulle jag väl ge betyg här i alla fall att det det, det behövs inte så mycket mer. Visst hade det varit härligt att, att höra Welkers riktigt vassa elektroniska stämma här istället för att verkligen få det och nästan ge en lite gåshud men ja det det är okej okay i alla fall här och jag gillar lite av ändringarna man har gjort med Megatron överlag här både visuellt och annat också. Men ja, det, det är ändå inte så att det blir en, en klyfta här mellan, mellan röst och, och rollfigur tycker jag. Utan det blir ändå en, en någorlunda bra enhet här. Och jag, jag tycker jag, jag känner igen lite spår av, av Megatron från förr i tiden när man satt och kollade på, på tv-serien där också. Så ja, det, jag ger inte underkänt i betyg här i alla fall. Nej, Weaving ska definitivt inte ha underkänt. Absolut inte. Det är mer fanboyen i mig som tycker att det är lite synd att det inte är rätt röst så att säga men det ramlar mer under nitpick än något annat det är jag som har en önskan om att det ska vara på ett visst sätt Weaving levererar en undsint och hemsk Megatron och det ska han ju vara. Alltså han ska ju vara hotfull, han ska vara obehaglig, han ska vara någon som ger ett intryck som man verkligen vill ta avstånd ifrån. Han ska ju vara motsatsen till Optimus Prime och det är han i den här, det fungerar alldeles utmärkt och det finns ett fint samspel mellan Cullen och Weaving som jag verkligen uppskattar. Så jag hade gärna sett Frank Welker men Weaving, absolut tummen upp, det bara känns rätt. Ja, det, men det är väl nästan det i Transformers-stallet som, som känns rätt för ja, alla de andra i, i, i gänget. De, de har man ju modifierat både visuellt och, och med röster. Och, där är det betydligt svårare att känna igen ursprungskaraktärerna där för det har de ju verkligen tagit och bastardiserat och mm. förvrängt och ja, jag vet inte nästan våldtagit fullständigt och ja, det, det, det blir bara oh, smått med vad vi får, får se där och de verkar nästan göra det med flit också för de eh, nästan verkar håna oss tittare som eh, känner igen ursprungsmaterialet. Det är det här ni vill ha men det är det här ni kommer att få. Jag tror att det är någon slags idé som väldigt många har att så fort det är animerat eller tecknat eller vad man än vill kalla det då är det på något sätt underlägset, då är det dåligt, då är det gulligt för barnen. Men ska man göra det för de vuxna, då måste man lyfta upp det till en annan nivå. Problemet är bara att de som lyfter här kan inte lyfta det till en högre nivå. Det känns som att de sänker det istället. Och... Mm. Jag kan tänka mig att Michael Bay har, precis som du säger, han har tittat på den här Transformers-bibeln med alla rollfigurerna. Han har valt lite namn här och där som han har tyckt låtit bra och Hasbro har säkert haft en, en hel del åsikter om vilka robotar som ska vara med och inte vara med. Och sedan har han gjort vad fasen han har velat med de här figurerna. Och det märks, för... Visst, vi har några av klassikerna här. Men de låter inte som de ska. De ser inte ut som de ska. De agerar inte som de ska. Och det gör att man, man blir besviken på ett sätt. Jag kan förstå vissa ändringar. Det har med tiden att göra. Vissa saker var på ett sätt på 80-talet. Det har ändrats till nu. Jag kan förstå. Men samtidigt så måste man nog göra vissa vissa ekunder för att man ska visa att ja, jag vet var det här kommer ifrån vi respekterar källmaterialet men vi gör så här nu då, då är det lättare att svälja ändringarna när det nästan är en överlägsen titt ner på oss ja, så du gillar det här men det här är bättre och från en bättre filmmakare hade jag kanske svalt det men Michael Bay är inte en bättre filmmakare än många andra Uh, nej, uh, Bey är ju uh, vad ska man säga, ytans mästare men uh, ja, när ytan krackelerar också då, då ligger man illa till. Uh, men uh, ja, hans, uh, hans yta har ju lockat väldigt många. Han verkar nästan ha lite, lite storhetsvansinne nu också. Uh, mm. att han, han kan precis allting bäst. Men ja, ja, jag får inte direkt en känslan- när, när jag ser basefilmer i alla fall. Och ja, de valen man har gjort där- det, det får jag inte gå ihop hur jag än försöker- att se på den här filmen. Det, det är bara ytliga val baserade på, på coolhetsfaktorer eller mm. vad man... Tycker är, är roligt och mm. sådana saker som är roligt det verkar folk komma på när man har tömt en låda whisky eller något sådant här för det, det är liksom där nivån har, har lagts. Där. Ja, på många sätt och vis så har du helt rätt. Det, det känns lite som eh, beslutetagna på fyllan i den här filmen. Och denna filmen är ändå inte den värsta syndaren i, i det sammanhanget. Och på tal om värsta syndare, innan vi går vidare till det visuella vill jag faktiskt ta upp en, en liten rollfigur till i all hast. Och det är bara därför att det... Det känns så fel här. Vi har ju naturligtvis en hemlig organisation som känner till Transformers långt innan de kommer till jorden. De presenteras lite som Men in Black om man ska jämföra med någonting. I den här filmen kallas de för Sector 7. och Det är en hemlig bransch i regeringen som håller koll på utomjordisk aktivitet- och den vi möter som är lite frontmannen för det här gänget. Det är ju Agent Simmons eller John Totoro. Och jag förstår att de vill att den här killen ska vara lite excentrisk. Han är uppspelt för att äntligen har de här sakerna börjat dyka upp och riktigt. Vi har väntat så länge på att de ska komma. Och det översätts i ett överskådespeleri som är... ...vansinnigt många gånger. Alltså jag kan inte ta den här rollfiguren på allvar alls. Och det här ska ju vara en, en hotfull rollfigur. Någon som dyker upp, som har hela regeringen bakom sig mer eller mindre... ...en massa resurser till sitt förfogande. Och så späxar han runt på ett sätt som verkligen är... ...vad tusan är det här? Och det är ändå inte den värsta scenen med den här äh, figuren. För det skulle jag vilja säga är den här sekvensen där han står... ...och Bumblebee helt plötsligt börjar läcka... ...kylar, vätska eller vad tusan det ska föreställa... ...han ställer sig helt enkelt och pinkar på Tutoro... ...och det är så lågt... ...det är så fel... ...det är så vansinnigt... ...att jag begriper inte varför den här kan ...gick med på att vara med i filmen... ...än mindre förstår jag inte hur han kunde tänka sig att vara med i två till... Det är det mest suspekta i karaktärsgalleriet här med Agent Simmons för... Ja de vill både äta kakan och ha den kvar här Dels så presenteras Agent Simmons som eh, Den här mystiska mannen Med nästan absolut makt Som kan göra vad han vill Och eh, som i stort sett eh, är, är Ostoppbar eh, För han har verkligen regeringen på sin sida Även om ingen vet om att han existerar Och, och så skriver de Honom samtidigt som Den värsta av pajasar Och verkligen överdriver fonerierna med honom här. Eh, och sen så ska de försöka få de här båda pusselbitarna och, och passa samman och ja, det, det funkar ju naturligtvis inte eh, och ja de gör ju allt vad de kan här för att verkligen förnedra den här agenten och locka till så billiga skratt som det bara går för eh, det, det är också en grej med, med den här filmen det är att man, man både vill ställa sig bakom den statliga organisationen, trupperna och visa att ja, Amerika vi är starka men samtidigt vill man även ta och, och vara den här rebellen som eh, tar och, och, och honar etablissemanget och man vågar gå sin egen väg och stå upp mot regeringen och alla som står emot den och ja, bara göra det rätta. Helt enkelt. Och det gestaltas nästan perfekt i just den här karaktären här, där man eh, både vill se honom som lite av en hjälte, som kan mycket, kan ge svaren, eh, vet hur vi ska gå till väga, men samtidigt bara förnedras i varenda scen han är med i. Det, det är fullkomligt horribelt. Och John Toro, han, eh, han verkar. Överleva den här inspelningen genom att bara ta i så mycket som man kan och bara gå fullständigt sanslöst inför den här rollen och göra den ännu löjligare än vad den överhuvudtaget var när den fanns på papper. och Det lyckas han med men ja, varför han är med och ja, varför karaktären är med för den delen också det är ett smärre mysterium. Ja, alltså, rollfiguren i sig fyller ju en funktion. Han ska ju vara den här skuggorganisationen inom regeringen. Och det är helt okej. Okay. Jag, jag är okej okay med att ha någonting sådant här. Men det skulle spelats mycket seriösare. Och Totoro hade kanske spelat den rollen bra på det sättet också. Jag vet inte. Men jag gillar den här kan Och jag tycker bara det är pinsamt att se honom i den här filmen. Och... Det här är ändå den där han är som mest värdig skulle jag vilja säga. Det blev bara värre senare och ja, nej. John Totoro, jag gillar dig. Jag gillar ditt skådespeleri. Men, men här, här är jag Nej, det är verkligen. Det, man, man skäms lite eh, och, och se det hela. Det, det blir verkligen eh, pinsamt och eh, ja, man, man lider sig igenom de, de scenerna här. Det ser så malplacerat och så felskrivet. Nej, det, det är ingenting som klickar här dessvärre. Och på tal om att inte klicka, det visuella i den här filmen... Jag vill slänga in direkt att har man sett en Michael Bay-film så har man sett dem alla. För han använder samma kameravinklar, samma klipptekniker, samma hopp i historien och så vidare och så vidare. Har man sett en har man sett alla. Där är inget originellt, där är inget speciellt. Jag kan tycka att det finns en del intressanta kameravinklar. Där finns en hel del intressanta scener. Från ett visuellt perspektiv. Men han utforskar ingenting med kameran. Han experimenterar inte med någonting med kameran. Han kör sin grej för all del hatten av för att ha hittat sin stil. Men det gör ju också att det blir lite statiskt och lite tråkigt. Men... Någonting där Michael Bay faktiskt är bra, det är ju på actionsekvenser Och han har ju en, eh, en erektion som heter Duga mot det militära. Och det syns ju väldigt mycket i den här men också i andra filmer. Alltså han älskar att ha med militär hårdvara. Han älskar det militära språket och så vidare och så vidare. Så jag misstänkte när den här filmen var på gång... Kanske han kan göra stridssekvenser med militär mot Transformers på ett snyggt sätt. Och jag skulle vilja säga att han kan göra det om han hade valt en annan design på Transformers. För det är väldigt detaljerika robotar vi ser. Detaljerika till en nivå där det blir ett enda mishmash av små delar som fladdrar omkring på skärmen och har vi då två stora robotar som brottas med varandra och kastas fram och tillbaka framför en skakig kamera och de har hyfsat samma färger, bägge två, så blir det bara en enda gegamoja. <laughs> Usch, ja, det, det, det blir bara bultar och kugghjul och annat som jag smälter samman till en enhet som man ja, man kan inte urskilja den ena från den andra och ja det är någonting som är riktigt märkligt med, med Transformers designen här man har ju verkligen gått inför och ja, tänka till lite här känns det som att få dem att kännas verkliga hur skulle den här typen av robot vara uppbyggd egentligen och bygga därefter men ja det blir ändå så, så skärlöst med, med just designen de har här, de får inte några direkta uttryck eh, mm. Transformers här och jag tycker även att det, det är märkligt att de i sin naturliga eh, form, som just som robotar, det är den formen där de är som mest sårbara också. För då viker de undan all pansar- och visar liksom sårbara delar- och, och annars som de inte har i, i förvandlad form- då eh, organismen egentligen är, är mer skyddad. Eh, så ur ett rent designperspektiv där- så tycker jag det, det känns lite märkligt. Eh, ursprungstransformers var ju- eh, Ja, mycket simplare utformade men det hade ändå en viss logik i hur de såg ut och hur det hela gick till där. Men ja, det här känns det som att man, man har gått några steg för långt här och, och verkligen överdesignat robotarna. Eh, och ja, det, det, det smälter inte väl tillsammans med mig. Jag, jag får ingen, ingen känsla för, för de här plåtburkarna. Det, det ger mig absolut ingenting. Jag tycker att det kan vara skoj att pausa bilden lite mellanåt och se hur har de verkligen gått tillväga för att konstruera det här? Hur har de tänkt sig att det här ska fungera? Eh, men... Ja det, det har man ju inte riktigt tid för i, i en film om man vill, verkligen vill åtnjuta den utan att verkligen ta och å, å låta filmen gå till sidan. Och, nej, man ska ju ändå kunna få en, en känsla för, för entiteten, för karaktären och nej det, det, det får jag inte med, med den här versionen av Transformers robotarna här lyckligtvis så har ju Optimus behållit mer av sin ursprungsstil och man känner igen honom Betydligt mer, han har lite mer uttryck också i, i, i sin design. Och ja, det är väl en av de få exemplar av Transformers här som ja, jag ändå kunde känna någonting för här. Men ser man till, till Megatron å andra sidan där så... Har de nästan tagit livet ur honom här och de har bara försökt förstärka känslan av att han är und genom att ge honom vassa tänder och annat. Det är inte mycket uttryck hos honom dessvärre. Så, ja, det är en hel del som saknas på, på robotsidan här tycker jag. Ja, dessvärre. Alltså, de har ju förlorat mycket identitet i de här tolkningarna. Och det är ju för att färgskalorna är alldeles för snarlika varandra för sitt eget bästa. Ser man flera Decepticons på en gång så är de ju oftast väldigt grå eller väldigt metallic. Och då blir det en, ja, en fråga om vem, vem är det jag tittar på nu egentligen? Mm. Autobots har de försökt göra lite mer med sina egna identiteter och i och med att de har olika färger. Men även där blir det en enda sörja. De enda två jag skulle vilja säga fungerar det är Optimus. Precis som du säger, därför att han har bibehållt väldigt mycket av sitt originalutseende. Och så är det Bumblebee- men inte för att jag tycker Bumblebee i den här filmen är så väl designad, det är någonting som de finjusterar allt eftersom filmserien går och gör bättre utan det är snarare för att han har en väldigt ikonisk färg. Han är den enda gula Transformers så därför så är han lätt att känna igen. Mm -hmm. Och för all del, jag, jag köper det. Jag förstår också att det här var den första filmen. Det var väldigt mycket de ville få, att det skulle fungera och så vidare. Och istället för att göra för lite så gjorde de för mycket vi kan vara överens om robotarna är överdesignade där är alldeles för många rörliga delar hit och dit bara för att de kan. Ibland är inte vad man kan det man borde göra utan ibland borde man vara lite mer återhållsam och designen här är ett jättebra exempel. Less is more och desto mindre i den här hade varit bättre om vi ska vara helt ärliga. Men det vi har, det fungerar ju åtminstone. Det ser ju hyfsat ut och jag, jag gillar att se hur de vecklar ihop sig och blir de olika fordonen och så vidare. Men sen, ja, där är logiska luckor. Där är vansinniga beslut. Jag skulle kunna sitta här i timmar om jag skulle räkna upp alla. Det har vi varken tid, åker eller lust till. Men det finns brister. Ska jag summera det så blir det okej, okay, men överdesignat. Och det är lite den här filmen i ett nötskal. De har tagit saker som kunde ha varit betydligt enklare så man kunde fokusera på handlingen och innehållet. Men nej, det ska broderas ut, det ska skjutas in mer yta, det ska vara polerad yta, även om det inte finns någonting under, och så vidare, och så vidare. Den här filmen har ett gäng år på nacken nu. Jag tycker fortfarande att det digitala efterarbetet ser bra ut. Finns brister, finns fel, finns för mycket. Men i ärlighetens namn, man ser ju ändå hyfsat vad det är man har framför sig. Mm, ja, det får man väl ändå säga här i alla fall. Man kan urskilja vad i hela världen det är man, man sitter och tittar på. Eh, och ja, jag håller med alltså. Effekterna, de, de är ändå välgjorda och det har de realiserat bra. Det smälter in fint med, med övriga filmen här. Eh, och ja, det finns eh, bra utvecklade scener här också som eh, jobbar till filmens fördel när de etablera etablerar saker och ting också. Ja, Öppningscenen med militären där är ju ett bra snyggt exempel på, på visuellt berättande. här Där allting går hand i hand tycker jag. Och, vi, vi får etablering av miljön, lite av karaktärerna. Hotet kommer införande, vi får se hotet realiseras- och striden som följer där också, den är väl och väl klippt där också utan att det blir för hattigt som det har en viss tendens att bli mot slutet till. Mm. Men här kan man hålla ett, ett bättre tempo utan att det... Det, det blir för mycket som händer samtidigt. Och ja, där, där tycker jag att de, de realiserar eh, aktionsserierna riktigt, riktigt bra. Och ja, här kommer också Michael Bayes styrka som, som filmmakare fram här också. Han, han förstår action på ett, ett husat bra sätt och med lite hjälp kan han realisera det också och verkligen få det att fungera och ja, det gör det faktiskt där. Sen om vi ska ta lite mer positiva grejer så tycker jag faktiskt även om presentationen av Megatron i den här filmen, hur filmen sedan bygger upp till och presenterar urskurken här. Och lite historien bakom där. Det, ja, jag tycker att det fungerar bra och det, det är en mäktig scenare. Man får se Megatron för första gången där också. Man, man vet vad som nästan är på gång och händer här. Och ja, det, det skapar en, en viss spänning som jag ändå var, var positivt överraskad av. Och, ja, på tal om Megatron måste jag bara säga att de, de verkligen har eliminerat en, en stor eh, logisk lucka från eh, den tecknade serien här när man tänker på vad Megatron förvandlas till. <laughs> eh, för det, det, det är ju inte en, en pistol eller ett skjutvapen i det här fallet som... På något märkligt sätt måste innebära att han även krymper sig själv medan han förvandlas. Och det är någonting jag aldrig har förstått faktiskt. Med, med, med den tecknade serien här. Här har han ju en, en annan slutlig förvandlingsform eh, som, som känns betydligt mer logisk där. Eh, så det, det finns ju lite, lite positiva grejer de faktiskt har ändrat med, med designen här också. Ja, just det där med att, att ändra storlek är ju någonting som har retat väldigt många och det finns ju en, en förklaring till varför det har blivit som det har blivit och utan att bli för långrandig så kan jag ju säga som så att um, de här leksakerna kom ju från olika ja robotleksaker så att säga, de hade ju olika linjer med leksaker eller olika samlingar där Megatron och Soundwave och vissa andra, de kom ju från en, en, en serie som kallades Micro Robo som skulle vara robotar som var i storlek med det de faktiskt förvandlas till så om de var en pistol eller en kassettbandspelare eller vad det nu att vara, så var de i den storleken, de skulle vara i rätt storlek även som leksak Medan de andra transformersen, de kommer ju från olika bilrobotar och olika flygplansrobotar och så vidare. Och när det skulle kombineras till en serie så blev det lite, lite spexigt. Och det finns ju en massa fanteorier om det här med att ändra massa och så vidare. Att det är en teknologi de använder, bla bla bla bla bla. Det, det finns mycket ursäktande där ute i, i internetet. Men ja, naturligtvis så har man ju valt att, att hoppa över hela den där sörjan och bara säga Ja, han är en, en jättestor robot och därför förvandlar han sig till någonting som är jättestort. Och han ser ju lagom obehaglig ut, det är en imponerande scen när vi ser honom på allvar för första gången och... Jag gillar faktiskt sättet man upptäcker honom utan att säga för mycket. Han ligger ju väldigt kall till om vi säger så. Och det, det känns rätt, det realiseras snyggt. Även om jag ifrågasätter vissa val med manusförfattandet även här. Där det visar sig att Megatrons navigeringssystem. Det verkar sitta i hans lillfinger av någon anledning. De som aldrig har sett filmen och lyssnat på det här tycker säkert att den kommentaren låter jättebisarr. Men ni som har sett den och vet vad det här leder, ni håller nog med liksom. Va varför, varför pillar man på hans lillfinger och helt plötsligt så aktiveras hans, hans navigation? Det är, mm, nej, det, är, det är väldigt besynnerligt och någonting som ingen riktigt eh, tänkte igenom när de gjorde filmen. Men ja, för att, för att komma tillbaka till det vi faktiskt pratar om det visuella. Det ser bra ut, det är snyggt. För att vara en Michael Bay-film. Slutstriden är svårförstådd kan jag väl säga på så sätt: att den är lite hattig, den är lite illa klippt och skulle nog mått bra av att eh, göras om lite grann. Men man hänger med, som mm. nämnt Har man sett en Michael Bay-film Har man sett alla Och Transformers är ett bra exempel Ja, det, det är nog det Och det är väl kanske anledningen till att jag inte har, har sett någon annan Michael Bay-film efter den här det, jag, jag, jag fick mitt lystmät Och jag förstod vad Karn handlar om Och så kunde jag gå vidare helt enkelt men alltså ja, det, det ser snyggt ut på, på många håll här färgskalan jag man hade kunnat använda en lite annan palett här kan jag tycka för att få det hela att spraka lite mer men ja det alltså det som behövs finns ändå med här. Vi har strider mellan robotar, vi har fartfyllda jaktscener och ja, det är helt okej okay ändå. Man lyckas även få det här bizarra i berättelsen och ändå kännas lunda förankrat i verkligheten. Uh, och ja, just realisationen av, av den här filmen det, ja, det, det är mycket som klickar rätt här också mm. uh, jag vill även ta upp nu när du nämnde Soundwave som, som hastig hast så har de har ju även korrigerat hans storlek i, i den här filmen också så att han är en, en betydligt mindre robot än vad han är i, i, i tv-serien <skratt> där uh, så att där har de ju korrigerat det misstaget också men sedan gjort ett annat misstag och bara gjort honom till en, en fånig clown även han eh, som, som bara ska ha komiska saker för sig och eh, ja, det går mig mycket emot för han var nog... Eh, den robot som var fräsiast designad i mitt tycke i, i originalutförandet där han såg bara så bara så mäktig ut Soundwave och hade en så härlig stämma och så blir han till en metallklown av, av det här viset. Ja, det det, det ni följer mig inte helt i smaken måste jag säga. Då kan jag glädja dig med att det inte är Soundwave. Det är Frenzy, en ah, av hans nej. kassetter istället. För um, Soundwave dyker inte upp förrän sin nästa film. Och då är han en satellit av alla grejer han kunde vara. Han dyker även upp i den tredje filmen och då som bil. Så... Ja, det, det är väl inte riktigt vad man hade förväntat sig utav en av favoriterna från originalserien. Men jag kan säga som så att de har åtminstone inte förstört honom i den här... Wow, det var lite spännande. Så då har de istället tagit och förstört Frenzy och eh, gjort honom från att förvandlas till kassett till att förvandlas till eh, ja, en, en, ett ljudsystem. Precis som Soundwave gjorde. Jag, jag förstår inte riktigt logiken där heller. Nu sätter du grillar i huvudet på mig här, Danny. Eh, det är nästan så att jag får, får, kommer att ligga vaken i natt och försöka få ihop logiken här. Och Soundwave han var en bil och Frenzy är, är just nu kassett bandspelaren och ja okej okay. eh, nu blir det väldigt svårt här väldigt snabbt men vi, vi får försöka fortsätta med det, med det visuella så länge här eh, det finns ju element av, av Transformers här som ändå går att plocka upp och man har ju verkligen tagit och återanvänt ljuden från, från tv-serien också vilket jag även vill ta upp där, det här klassiska förvandlingsljuden som man har ja, expanderat på lite grann men som man ändå känner igen, det är ingenting som känns så väldigt verkligt i den här filmen men någonting som jag tror de insåg att det här kan vi inte vara utan på ett eller annat sätt så de var tvungna att snitt och till det lite grann för att och, och få det att passa. Det, det hör nog inte hemma i den här som ska vara mer realistisk eh, rent, eh, berättarmässigt men eh, det, det var någonting jag ändå var, var, var nöjd över att, att få höra igen. Och då kan jag också lägga till att det ljudet blir ännu märkbarare allt eftersom filmserien går för... Eh, det var fans som tyckte att de hade med det för lite. Det var för subtilt och därför så överkompenserar man. Ja, det är ju Michael Bay vi pratar om. Så det är klart att ska man kompensera så finns det inte subtilitet där. Ingen fingertoppskänsla. Det är allt eller inget och ja, allt. Ja, det, allt blev det väl verkligen. Man fick mycket av allt måste jag säga. Och nu... Eh, andra gången jag, jag såg Transformers här inför eh, inspelningen här så eh, hade jag lite svårt att eh, ja, verkligen ägna all min tanke på, på själva berättelsen. För eh, jag som sagt, det, det finns inte så väldigt mycket berättelse där att hämta. Eh, så istället började jag eh, räkna produktplaceringar i, i Transformers här. Och det var en lite spännande upplevelse att se varje gång ett... Eh, ett känt varumärke dyker upp eh, perfekt fokuserat i bild och dröjer kvar eh, ett visst antal sekunder eh, så att det verkligen registreras och oh ja, jag vet inte hur många jag fick in i, i slutändan, vi har HP, Cisco, jag har Ebay, jag har Porsche. Mountain Dew, Burger King, Panasonic, Bosch, Pontiac, Pepto-Bismol. Ja, det här är en hel del. Så vi är tydligen inne i en Sony-produktion här kan jag tänka då kanske. Ja, nu är det väl inte Sony egentligen. Men man skulle kunna tro det. Och vill man sig själv riktigt illa så ska man spela det här dryckesspelet. När varje gång en produktplacering dyker upp så ska man ta en shot. Och då lär man dö av alkoholförgiftning innan filmen är slut. För de kommer om annat och många är instoppade lite smartare. Andra är instoppade väldigt övertydligt. Och ja... Jag hoppas att de tjänar den slant på alla de där, för det är, det är påträngande och det är riktigt, riktigt uselt. Inte fullt zoni uselt skulle jag vilja säga, men bra nära. Ja, det, det var en väldig fart på, på växlingarna här med, med produktplaceringarna, men det, det gjorde det till en, en, en rolig grej och det gjorde att jag, jag faktiskt kunde underhålla mig själv mer än vad om jag faktiskt hade koncentrerat mig på filmen, tror jag. Ja, men huvudsaken är att det är någonting att fokusera på. Normalt sett ska det ju vara handling, dialog och händelser, men... Äh... Ja, i brist på det så får man hitta sin egen underhållning. Men med det sagt så är det hög tid att vi lämnar det visuella och istället rör oss mot slutsummeringen på den här filmen. Och ja, med tanke på att det är en guilty pleasure för mig så finns det ju någonting här jag gillar men är det någonting som skulle kunna sägas vara okej okay med Transformers? Ja du eh, någonting kan man säkert säga som är okej okay med Transformers eh, det här var väl kanske inte riktigt den film jag, jag trodde att den skulle vara när jag såg den första gången och ja, samtidigt är väl den precis vad jag hade för farat också och eh, Ja, vad jag förstår är, är det här den, den typiska Michael Bay-filmen som bara vill, vill gotta ner sig i, i action-explosioner och ja, macho-attityd och annat. Och det levererar ju verkligen Transformers här och det är sånt som kan göra mig irriterad minst sagt. Och den aspekten av filmen är helt enkelt bara dravel tycker jag samtidigt så, så finns det en, en liten svag antydan till, till intelligent manuskrivande här, eh, inte när det gäller huvudhandlingen naturligtvis den, den är så oh, simpel och ibland ologisk att eh, det är svårt att ta filmer på allvar, men det, det finns scener, det finns situationer och dialoger som verkar vara skrivna av någon helt annan författare, alltså där man tillåter sig själv och ta ett steg tillbaka och bli lite självmedveten. Man kan ta och lura åskådarna och vrida lite på, på förväntningarna och få till riktigt lustiga situationer och ibland göra ja, små småsmarta eakttagelser också. Och, ja, kombinerar man detta med det, det sanslösa överdrifter som det övriga manuset och dess realisering har så jag vet, inte, jag vet så får jag en märklig känsla av Transformers men det är inte bara en negativ sådan, det, det, det vilar nästan en liten spjuveraktig skärm över Transformers, och, åtminstone över delar av filmen eh, det finns tonskiftningar här som kommer jämnt och ständigt och det, det är sånt som däremot gör att, att filmen havererar för mig och ja, som helhetsintryck så känns det här mest som ett, ett tonalt havsverk tror jag eh, och jag är inte en, en beundrare av, av robotarnas utseende här heller. De, de känns verkligen överdesignade och lite till här också. Och allmänt karaktärslösa om man frågar mig också. På ett konceptstadium så, så förstår jag inte hur designen fungerar här med Transformers robotform och varför deras pansar och annat ska, ska göra dem mer sårbara när de är i, i just sin naturliga position. Det är, det, är, det är sådant jag kan börja gräva ner mig i när, när jag ser Transformers men ja, ska vi ta ett steg tillbaka och se på filmen i sin helhet så får jag väl ändå säga att Transformers är en film som går att titta igenom en gång. Nu när jag såg om filmen så, så hade jag betydligt svårare för att hålla intresset vid liv jag är uppvuxen med de här robotarna men jag har väldigt svårt att finna någon parallell mellan leksakerna och dess tecknade reklamfilmer å ena sidan och just Base Transformers på den andra. Det, det känns lite som två helt skilda världar för mig. Men ja, i ärlighetens namn skulle jag väl absolut inte vilja att man var 100% trogen ursprungsmaterialet heller. Det hade blivit ännu fånigare. Um, så um, ja, hur ska jag summera det här det, det är nog inte min typ av film det här helt enkelt men uh, det är ändå ett spektakel som har ett par uh, ljusglimtar i, i manuset och realiseringen här det, det är nog en, en snygg film men uh, ja det, det finns ändå inte så mycket för mig att hämta där Uh, och ja, det är väl inte heller en film som jag egentligen borde gilla för uh, vid det här laget tillhör jag helt enkelt inte målgruppen för Transformers längre. Nej, och det gör nog tekniskt sett inte jag heller, men jag har fortfarande så mycket kärlek till den här franchisen att jag kan inte låta bli att, att tycka om den det är ju originalvarianten som jag är förtjust i. Det ska ju understrykas. Men jag tycker ändå att det är kul att den fortsätter och att man hämtar mer och mer inspiration från originalet. I det här fallet så kan jag inte säga annat än att det är en... En tafflig film på manusfronten. Det är en tafflig film på innehållsfronten. Det är en väldigt typisk Michael Bay-film när det gäller det visuella. All design är överdesignad. All humor är oftast väldigt dålig. Där finns ljusglimtar i alla de här elementen naturligtvis- men inte tillräckligt för att göra det till en bra film- för mig handlade det om att se de här robotarna på vita duken och få se dem i någonting som skulle kunna kallas realism. Att få se Optimus Prime som någonting som faktiskt skulle kunna existera om vissa saker var möjliga naturligtvis. Där finns glädjen för mig att se dem dyka upp, att se dem interagera, att se dem ha sitt krig här på jorden, att ha deras interaktioner och så vidare. Det är en dålig film, det är någonting som bara kittlar de här absolut ytligaste, ja, behoven, men trots det kan jag inte låta bli att känna, ah oh, vad mysigt att se det. Ja, visst är det härligt att kunna ha den känslan emellanåt Och ja, hur irriterad man den kan vara på, på en film Så är det ändå någonting som, som talar till en och, och som man kan uppskatta Och ja, sånt ska man ändå grabba tag i och inte släppa taget om Det, det är en liten snuttefilt i, i vardagen skulle jag vilja säga Så jag är glad att, att du har dina Transformers där Och att de ger dig så mycket glädje Ja, det ger mig en liten nostalgisk vib, det ska jag definitivt erkänna. Däremot så vet jag inte riktigt vad, vad din film ger dig, för jag tror inte att det är nostalgi, det måste vara någonting helt annat. För nu går vi från hög budget till låg budget och med ett innehåll som är ganska annorlunda. Mm, ja, eh, här är det ju inte fråga om direkt filmmakande i, av hög klass här. Nu ger vi oss ner nästan in till nollbudgetfilmer eh, med folk som jag kanske inte vet vad de håller på med alla gånger. Men de tycker det är roligt och de har skoj när de spelar in och... Ja, frågan är väl vad i hela världen jag för ut av nästa veckas film Det, det ska jag i alla fall försöka bena i och, och verkligen förklara Men ja, det blir väl en ganska enkel berättelse nästa vecka Men axå konstig här För <går> ja, det, det händer ju både ett och annat som ja, kanske är svårt att förklara alla gånger för nu, nu beger vi oss till, till en sömnig liten stad mitt ute i ingenstans där ja, det, det är, händer lite konstiga grejer. Och så får vi lite besök av ett gäng bikerbrudar också. Och ja, det blev väl det sista slået som får ja, hela kalabaliken att bara gå ja, fullständigt överbord. Så vad du säger är att det kommer att bli låg budget men hög och på många sätt och vis. Mycket skapar glädje och mycket filmhunger och kanske annan hunger också. Vet du vad? Jag är lite nyfiken på det här för det här är en titel som jag överhuvudtaget aldrig har hört talas om förrän du tog upp den. Ja, det är det nog inte många som har. Många har kanske hört talas om bolaget bakom filmen i alla fall. och ja, Jag brukar plocka fram den här filmen som lite så doppat tån i vattnet film för bolagets alster. Det är inte fullständigt så bordust och obscent som det kan vara emellanåt utan det är mer behaglig introduktion i vad bolaget har att erbjuda och även en del roliga och bizarra idéer som de har för sig och ja, deras syn på humor också för den delen det blir läskigt, det blir roligt det blir våldsamt och det blir ja, allt på en och samma gång då tycker jag att vi gör oss redo att lägga in en hög växel och försöka skaka av oss de där hungriga typerna vi har efter oss. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.